Брюссель 2000 Того дня само повітря набрякало руйнаціями та мордобоєм. Власне кажучи, вони почалися ще напередодні, у п'ятницю. Але в п'ятницю ми були в дорозі, тож лише увечері дізналися з телебачення про найсуттєвіше. Дві сотні англів уже заарештовано. Брюссельський Гротемаркт, усіяний вибитими зубами і скалками вітрин. У кнайпах – нестерпний сморід газів. «І чого в такому разі очікувати завтра?» – скрушно запитували теленовинні ведучі. Назавтра Англія збиралася влаштувати Німеччині справжнє 17 червня. Місце дії називається Шарліруа – з Брюсселя до нього лише три чверті години потягом. Тому головні британські боївки в суботу зранку стягувалися передусім до Брюсселя. Звідки їм було знати, що майбутня перемога над німцями не принесе нічого, крім тимчасового патріотичного збудження. У фіналі їх, як і фріців, однаково не буде, а будуть макаронники й жабоїди, і другі – вимучить європейську футбольну першість у додатковий час. Але до цього моменту залишалося ще два тижні. Сьогодні ж ішлося про Шарлероа і німців. Бельгійська земля прийняла у себе предостатньо трупів з обидвох сторін, причому двічі. Ми опинилися на Гротемаркт, пардон, на гран плас десь близько полудня. Якщо ви досі не бачили цієї площі, то ви ще не знаєте, якими бувають історичні ринки в західних містах. Саме того дня я вирішив, що красивішого ринку я ще в житті не зустрічав. Навіть у Львові. Ги-ги. Усе це призахідне кління Європи. Ось воно. Тут. Гаразд. Нині я вже знаю, що є інший приголомшливий ринок. У Сієні. Він називається «Кампо» і після нього стаєш фанатом сієни, тобто сієністом. Хоч у цій книжці місце для сієни вже не знайдеться. Тож назад до Брюсселя. Атмосфера здавалася спокійною, ніби аж сонною, але тільки здавалася. Брюссельський ринок увесь рябів бритоголовими британськими головами підданих її величності королеви Об'єднаного королівства – власниці всіх лебедів на темзі і футбольної фанатки. А поза як усередині пивнушок досі не вивітрювалися застосовані вчора ввечері сльозогінні запахи, столи було винесено назовні. Спека наростала і нагнітала липке спітніле очікування. Англи пороздягалися до пояса, демонструючи ластовиння, татуювання і жирові складки. Вони були, як їм і належиться бути, рудими й білявими, тож засмагали в більшості на червоно. Вони цмулили пиво, десь так зі швидкістю один ковток на годину. От я не розумію, як можна годинами пити один і той самий кухоль пива, навіть бельгійського? Можливо, таким чином вони підкреслювали свій цілковитий спокій. Для нього вони мали деякі підстави. Німців не було ніде. Жодного німця на весь Гротемаркт. Час від часу хтось із англів ліниво затягував бойову ритуальну пісню. Думаю, вони були з арсеналу, бо найчастіше заводили «Гуздеттім! Гуздеттім!». Поліція про всяк випадок рушала в бік стола, за яким починали заспівувати. Тоді заспівувачі змовкали. Поліція патрулювала, але поки що не надто контролювала. Усі обмінювалися посмішками, а краще сказати вишкірами. Учора тут були бійки з афробельгами. Сьогодні похід на Шарлеруа. Повітря було липке і спекотне. Воно набрякало. За деякими столами сиділи такі самі з вигляду хлопці – Руді голені з ластовинням і пірсингом, роздягнені до стегон. Але що відразу здалося надзвичайним? Вони цідили не пиво, а колу. Або мінералку. Це був гаплик хулігани з мінералкою. Негазованою. Ну, звичайно, погодилися ми це, детективи. Британська поліція в закордонному відрядженні. Спеціальний підрозділ. Квитанції за мінералку прикріплюються чи прикраплюються до службового звіту. Навіть нам це стало ясно вже, як-то кажуть, на третій хвилині матчу. Шанувальники без алкогольного піла мовчали ще гірше від справжніх фанів. Як можна годинами смоктати соломинку в одній і тій самій склянці зросталим льодом? І не говорити ані слова. Як довго? Хто мені скаже? Таким чином ось повнота картини. Полудень, спека, розімліла тягучість, нудьга, чекання, недоладні заспівування тут і там, їхнє тут і там завимирання. А тим часом до прилеглих вулиць, Прибувало все більше поліції в бойовому спорядженні, в шоломах зі щитами і кейками. Задум поліційних босів робився очевидним. У випадку більше, ніж імовірного сплеску агресії, заблокувати к бісовій мамі всіх англів на площі, перекривши їм будь-які можливості хоч якось просочитися назовні. Гротемаркт у розкішних ренесансових декораціях – Повинен був стати казаном для безжального місива чи, принаймні, успішної газової атаки. Бельгія – країна успішного застосування газів у бойових діях. Можливо, нам вдалося вислизнути саме вчасно. Тому я не знаю, як згодом повелися англійські підсадні детективи. Зіграли роль п'ятої колони? Чужими серед своїх. Кинулися викручувати руки найактивнішим, Чиї знімки вже давно повивчали на пам'ять. Позаковували в наручники найкрутіших заводіяк. Передали їх на тортури у тавер. Чи може в останню мить, перед газами, Прокинулись із заціпеніння. Зірвалися на рівні. Згадали стару добру доблесну Англію, як справжні каноніри разом з усіма затягли. «Who's the team? Take all the arsenal. Who's the team? We all adore. They are the boys in red and white, and we are fucking dynamite. Cause German's mother is a whore. Yes, she's a whore. ЄСЩІ yes, ЗЕГОР Можливо, саме так воно і було